Незнайната любов. Някой беше оставил на масата на учителя голяма, хубава ябълка. Учителя погледна плода, усмихна се и каза. Идва някой ангел при вас, оставя ви едно благо или ви помогне и си отива. Не знаете името му. По същия начин постъпвайте и вие. Любовта няма много време да разказва коя е тя, как се казва, много е занята. Затова оставя благата си и си отива. Обичай, без да знаят хората, тогава и за теб е добре. Онзи, който дава любовта, не трябва да говори за любовта си. И онзи, който приема любовта, и той не трябва да говори. Когато някой обича, това да бъде тайна. Другите да не знаят. Някой път искате да представите на хората как ви се е открила любовта. Оставете това, не го казвайте. Това, което любовта ви е открила, тя не иска да разказвате за него. Ако има нужда, тя ще го каже на другите. Слабостта на Яков не беше в любовта му към Йосиф, но в това, че изрази любовта си към Йосиф пред братята му. Те не трябваше да знаят за неговата любов. В това се заключава неговата грешка. Идейната любов е безкористна. Може да обичате някого, без той да знае. Инак любовта изгубва характера на безкористие. В това е разликата между човешката и божествената любов. Мъчно е да се спази законът на незнайната любов. Това е само за напреднали същества. Малцина са, които могат да спазят този закон. Когато обичате, радвайте се, че изпълнявате Божията воля. Законът е такъв. Кажете ли, че обичате, ще изгубите любовта си. Ще изгубите това, което имате. Любовта се скрива. Тя не позволява да я петните. Като обичате, нищо не говорете за любовта си. Кажете ли някому, че го обичате, ще се явят противоречия. Пазете едно правило. Не може да бъдете щастливи, докато не обичате с незнайната любов. Не искам да вярвате в това. Ако искате, опитайте го за една година. Обичайте, без да ви знаят. И ще проверите една истина. Трябва да бъдете извори. От вас да изтича вода и да полива душите, без те да знаят. Без те да знаят.